وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساءا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 Fa ina asqa al-hadisi kitabullah Wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Wa shar al-umuri muhtasathatuha Inna kulla muhtasadin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalahu wa kulla dalalah Sekarang kita masuk kepada membahas hadith panjang hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang haqqakat tauhid. Orang-orang yang memurnikan tauhidnya yang disebutkan dalam riwayat ini termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adab Masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Dan dengan tanpa azab. Kalian lihat. Qala al-Musannifu rahimahullah ta'ala. Wa'an Husein bin Abdul Rahman. Qala. Dia berkata. Dari Husein bin Abdurrahman Dia berkata. Kuntu. 'inda Sa'id Jubair Saya dulu ada di samping Sa'id ibn Jubair rahimahullah Faqala Lalu Sa'id ini berkata Ayyukum Siapa di kalangan kalian ra'al kawkab yang melihat bintang Alladzina qab al bariha melihat bintang yang jatuh semalam yang qab yang jatuh Fa qultu maka saya menjawab katanya -kata Hussein ana saya melihatnya. ثم qultu kemudian saya berkata lagi ana Ketahuilah, ini lam akun fi salatin. Sesungguhnya aku tidak dalam salat. Artinya, ketika saya melihat bintang jatuh pada malam itu, saya tidak sedang kiamalail. Tidak sedang kiamalail. Walau kini ludik tu. Akan tetapi aku disengat Disengat Oleh kala Kalajengking Atau misalnya Akhirnya Sepertinya Sengatannya itu cukup berat Sebab Sampai tidak bisa tidur Sampai Dia Tidak bisa tertidur Kala Kata Said dia bertanya sekarang Fama sana'ta Lalu apa yang kamu lakukan ketika itu? Kul tu saya menjawab pada Hussein Irtaqaitu Irtaqaitu saya minta dirupiah Saya mencari pengobatan rupiah Kala. katanya Said Faham hamalaga. Alasalika apa yang mendorong kamu berbuat seperti itu? Apa alasan kamu, dasar kamu berbuat seperti itu? Waktu saya berkata kata Hussain hadisun alasan saya ialah sebuah hadis hadrasanahushamfi. Sebuah hadith yang disampaikan kepada kami oleh al-Sya'bi. Al-Sya'bi namanya Amir Ibn Surahil. Al-Sya'bi. Kala. Sa'id bertanya lagi. Wama hadithakum. Apa yang disampaikan oleh dia kepada kalian? Apa yang disampaikan oleh dia kepada kalian? Apa hadithnya? Kultu. saya menjawab. Hatta sana dia menceritakan kepada kami An Buraidah ibn Al Hasib dari Sahabat Buraidah ibn Al Hasib radhiyallahu taalaanhu annahu. Kal bahasanya dia berkata Larukbiyah tak tidak ada rukbiyah, illa min ainin. Kecuali dari penyakit mata. Ain di sini penyakit Ain. Yaitu pandangan mata seseorang. Karena hasad, karena dengki. Atau pandangan mata seseorang. Karena riloh. Memandang seseorang dengan penuh kebencian. Atau dengan penuh hasad. Terkadang membuat orang yang dipandang itu terkena penyakit. Namanya penyakit angin. Atau penyakit humah. Humah di sini ialah penyakit racun. Sengatan beracun. Maksudnya disengat oleh hewan-hewan yang beracun. Sementara yang namanya akrab yang namanya kalajengking itu termasuk hewan yang beracun. Baik maksudnya sini Husain di sini, Rahimahullah berhujjah berdalil dengan hadis Buraiddah Ibnu Husein ini untuk menunjukkan bolehnya rukyah, bolehnya minta rukyah, bolehnya mencari pengobatan rukyah untuk penyakitnya dia ya disebut singaf oleh kalajim king fala Sa sa'id berkata lagi Pada ahsana sungguh telah baik telah bagus manintaha seseorang yang berhenti ila ma sami' kepada apa yang dia dengarkan arti di sini sa'id memuji tindakannya husain Karena dia bertindak dengan dasar hukum, bertindak dengan ilmu yang dia peroleh. Bagus, sungguh telah bagus tindakan seseorang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Walakin, akan tetapi, katanya Syaikh, hada sana ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami ibnu Abbas, radhiyallahu taalaanhu ma. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala bahwasanya beliau bersabda uribat ditampakkan alayya kepada saya al umam ummat ummat ini ditampakkan kepada saya umat-umat yang ada ini فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ Maka saya melihat suara Nabi وَمَعَهُ الرَّهْتُ Dan bersamanya ada رَهْتُن رَهْتُن itu jumlah untuk bilangan dari 3 sampai 9 Yang ini boleh melihat suara Nabi pengikutnya cuma segitu 3 sampai 9 وَنَّبِيُّ وَنَّبِيَّ Wanahur rajuluar rajulan dan saya juga melihat seorang nabi bersamanya ada dua atau satu laki-laki satu atau dua pengikut. Wanabia dan saya juga melihat seorang nabi walaihumaahu ahadun dan tidak ada seorang pun yang bersama dia. Artinya seorang nabi yang tidak punya pengikut. Iz tiba-tiba Ali sawadun azim Diangkat Untuk saya Sawadun azim Hitam yang sangat besar Hitam yang sangat besar Ia yani, Kerumunan orang yang sangat banyak Dari jauh Sehingga yang terlihat Ialah hitam saja Sawadun azim Ia ini jumlah yang sangat besar begitu. Dari Orang-orang itu, fawwalen tu, maka saya mengira kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, annahum ummati, saya mengira bahwasanya mereka itu ialah umatku. Ini dikarenakan masing-masing nabi itu akan ditampakkan kepada dia umatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengira, menyangka, Bahawasannya jumlah yang besar ini tadi adalah umat beliau alaih salatu wassalam. Fakilali. Maka dikatakan kepada saya. Hada Musa wa qawmuhu. Ini ialah Musa dan kaumnya. Ini yani Nabi Allah Musa alaih salatu dengan kaumnya beliau dan Israel. Fanafarduh. Kemudian saya melihat lagi. Faida sawadun alim, tiba-tiba saya juga melihat hitam yang besar, artinya kerumunan orang yang amat sangat banyak, bahkan lebih besar, lebih banyak daripada yang pertama tadi. Fakih lali, maka dikatakan kepada aku, Hadhi ini adalah umatmu. Yang ini umat kamu. Jumlahnya lebih besar daripada Musa AS dengan kaumnya. Menunjukkan bahwasannya pengikut Nabi Allah Musa AS itu sangat besar, sangat banyak. Namun pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar dan lebih banyak. Ini menunjukkan keutamaan Nabi Allah Musa. Alaih dan juga menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan hari ummatu yang ini ialah umat kamu waaaghum dan pada mereka pada umat kamu ini sabun ada tujuh puluh ribu orang jannah mereka masuk ke dalam surga, tidak dihitabin dengan tanpa hisab, Wala azabin dan tanpa azab. Ini pada umat nabi kita Muhammad SAW ada 70,000 orang, semuanya dimasukkan dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Ahmad. Tawasannya Rasulullah SAW meminta tambahan kepada Rab-Nya. Fas tazad Rabbi. Maka saya pun meminta tambahan kepada Rabbku. Jadi jumlahnya ditambah. Jangan cuma 70.000 orang. Tambah lagi. Fas tazad ni fi kulli alfin sab'una alfa. Maka... Allah SWT menambahkan saya pada setiap seribu itu ketambahan lagi tujuh puluh ribu orang atau yang semangat dengan itu nah ya ini jumlah yang sangat besar untuk orang-orang yang Dinyatakan di sini ia dikolun al jannah tapi gair hisapin orang-orang yang masuk ke dalam surga. dengan tanpa hisab. dengan tanpa azab. Sebab. tidak cuma tidak hanya sejumlah sabuunah alfa bahkan ditambahi lagi setiap seribu setiap seribu itu ditambahi lagi. 70.000 lagi yang lainnya. Alfa, 70 alfa. 70.000 lagi yang lainnya. Sehingga kalkulasinya itu 70.000 dikalikan 7. Sehingga jumlahnya sekitar Sekitar berapa? Lah 70.000 dikalikan 70. Jumlahnya sekitar 4 juta Sembilan ratus orang, sekitar empat juta sembilan ratus orang. Mereka ini dikatakan ia dikeluarkan dari negeri gairi hisapin walang adab, dimasukkan ke dalam surga dengan tanpa hisap dan dengan tanpa adab. Masya Allah, ini kota yang besar dan jumlah yang cukup besar. Naam. Thummah nahaba. Kemudian Rasul Shallallahu Sallam bangkit, fadah kalam nizilahu. Lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Fakhoban nasu. Maka orang-orang ketika itu berbincang-bincang. Siulaika tentang orang-orang tadi. Ini golongan yang dimasukkan dalam surga tambah hisab tambah adat. Maka para sahabat berbincang-bincang ini. Siapa mereka itu? Ini supaya diketahui siapa mereka dan juga diamalkan supaya seperti mereka. Fala ala, faqala fakalabahuum maka berkata sekeh mereka. Fala alaum, barangkali mereka ini, Alladzina ladina rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyalah orang-orang yang menemani. Rasulullah SAW. Ini para sahabat. Barangkali mereka itu ialah para sahabat. Yang menamani Rasulullah SAW. Waqala ba'aduhum. Yang lainnya berkomentar. Fala'allahum. Barangkali mereka itu. Alladzina wulidu fit islam. Orang-orang yang dilahirkan dalam islam. Falam yushriku billahi shay'a. Dan mereka tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Wazagaru asyaat. Lalu mereka ini menyebutkan komentar-komentar yang lainnya. Sehingga betul-betul ketika itu menjadi pembahasan hangat di kalangan para sahabat. Nah, siapa mereka-mereka ini? Masing-masing membawakan argumentasinya, membawakan idenya, membawakan pendapatnya dia. Faharaj عليهم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lagi menemui para sahabatnya. Faakhbaruhu. Maka mereka para sahabat memberitahukan kepada Rasul, maksudnya memberitahu beliau perbincangan-perbincangan yang terjadi di kalangan mereka. Kita tahu ya Rasulullah tadi kita berbincang-bincang tentang orang-orang tadi. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan begini. Fakalah, maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Di sini sebutkan sifat dan tidak menyebutkan person, supaya dengan sifat-sifat ini masing-masing orang bisa mengetahui keadaan dirinya, apakah dia termasuk orang-orang yang Dimasukkan dalam surga tambah hisab, tambah adab, atau tidak. Dengan sifat-sifat yang ada. Lalu mengatakan, Humul ladhina layastarkun. Mereka adalah orang-orang yang layastarkun. Tidak minta dirukyah. Tidak minta dirukyah. Nah, ini. Yang ingin dijadikan dalil oleh Syed Ibn Jubair tadi. Untuk menjelaskan bahwa tindakan kamu wahai Husain bin Abdul Rahman yang malam itu disengat oleh Kalasunking Ka kemudian kamu meminta ruqyah cara ruqyah itu tidak sesuai dengan riwayat ini gitu tidak sesuai dengan riwayat ini karena riwayat ini mengatakan humul ladzina la mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah wala yaktawun dan juga tidak meminta untuk di Kai, tidak minta untuk dikai Kai Itu pengobatan Tempo dulu Menggunakan besi panas Menggunakan besi yang panas Besi yang panas yang menganga itu Ditaruh di Bagian tubuh yang sakit Modelnya kain listrik kali Taruh bagian yang sakit Langsung Ditarik lagi Di inilah ta'ala akan bisa menyembuhkan penyakit tadi. Itu namanya kai. Sehingga walayak daun. Maksudnya mereka tidak minta dikai. Pengobatan kai tadi. Walayatawfayyarun. Dan tidak pula. Merasa sial dengan burung. Tawfayyur. Itu anggapan sial. Dengan burung. Itu mengandung unsur. Tidak beriman dengan takdir Allah Taala. Orang-orang jahiliya -orang zaman dahulu, mereka ini banyak keyakinannya, banyak korofatnya. Sebagian mereka, kalau memiliki hajat, bangun rumah, atau hajat, mau safar, atau hajat, mau menikah. Ada yang misalnya, mereka mengambil seekor burung, mengambil seekor burung. Kemudian dilepaskan burung itu. Dilepaskan terbang ke udara. Dilihat sama, sama dia. Kalau dia itu terbangnya ke arah kanan. Maka berarti ini nasibnya bagus. Pas cocok untuk hajatan. Kalau dia terbangnya lurus. Juga demikian. Tetapi kalau dia terbangnya ke arah kiri. Dia mengatakan ini sial ini. Bakal sial kita ini nanti. Jangan safar. Jangan pepergian. Jangan menikah. Jangan bangun rumah. Jangan ini, jangan itu. Kenapa? Sial itu nanti. Itu namanya tapayur. Keyakinan yang lainnya yang ada pada mereka, ialah mereka menganggap sial ketika melihat burung tertentu atau hewan tertentu. Misalkan, suatu malam dia melihat di depan rumah dia, misalkan ada burung hantu. Sedang bersuara, dia mengatakan, wah, sial ini. Ini pasti di karangan kita ini ada yang mati bahkan. Itu namanya khurafat. Bermaksud apa yur. Atau misalkan dia melihat burung gagak hitam terbang melintasi rumahnya. Atau bahkan hinggap di gentengnya. Dia mengatakan seperti juga. Wah, ada yang mati nanti ini, di kalangan kita ini. Sial ini. Itu termasuk, Bapak Yurat, Bapak Yurnya orang-orang jahiliyah, maaf sial dengan burung. Ada pula yang meyakini, ini merembet ini, eh, kepada korfatnya orang Jawa, primbon Jawa. Mereka ini kalau melihat kupu-kupu terbang, nah, eh, katakan oh di rumah sedang ada tamu. Demikian seterusnya. Itu semuanya namanya tapayur. Sehingga pengertian wala ya artinya mereka tidak menganggap sial nasib mereka itu dengan burung atau dengan yang lainnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Bertawakal kepada Rabnya. Ini empat sifat orang-orang yang dikatakan yasfurun jannah bi-weri hisapin wal-adat masuk ke dalam surga dengan tambah hisap dengan tambah adat. Dari empat sifat ini, la yas terkun, walla yaktawun, walla yata tayyurun, wala rabi. Mita wakalun itu semuanya sungguhnya terfokus terpusat kepada satu sifat. Yaitu sifat yang terakhir ini. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifat yang jamiah. Sifat, satu sifat yang mencakup tiga yang lainnya. Nah. Faqa ma uqya bin mihsan. Maka berdirilah, bangkitlah uqya bin mihsan. Sahabat yang mulia. Faqa lah. Kemudian dia berkata, Ya Rasulullah. Udu'ullah. Allah. Berdoa'ala kepada Allah. Ayyya ja'alani minhum. Berdoa'ala kepada Allah. Ayyya ja'alani minhum. Supaya menjadikan saya termasuk golongan tadi. Masuk surga tanpa hisap. Fakala. Maka beliau berkata. Anta minhum. Engkau termasuk mereka. Kalimat antamilhum engkau termasuk mereka. Ada sekian banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ini adalah wahyu dari Allah Taala wahyu ilham diberi ilham oleh Allah Taala bahasanya ukiyah syahada termasuk dalam bab ulama tadi. Kemungkinan yang kedua ini wahyu yang datang melalui perantara malaikat. Yaitu ada malaikat yang datang ketika itu memberitahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tawasnya Uga Syabimah San termasuk mereka Atalagi kemungkinan yang ketiga Namanya wahyun iqrari Yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian Antaminhum engkau termasuk mereka Dan diikrarkan disetujui Al-Allah tabaraka wa Ta'ala Sehingga namanya wahyun iqrari ada pula kemungkinan yang keempat. Antaminhum disini. Iyalah khabarun bimakna doa. Lafadnya khabar, pemberitaan. Namun mengandung makna doa. Ia yani beliau berdoa kepada Allah Taala Supaya uka syabdi minasan fil jannah. Ini dikuatkan oleh riwayat Bukhari. Ram sahinya dia mengatakan Allahumma ij'alhu minhum. Allahumma ya Allah ij'alhu jadikal au kaaini minhum termasuk kelompok mereka. Orang-orang yang masuk surga dengan tanpa hisab dengan tanpa azab. Nah. Kemudian قام رجل اخر. Kemudian bangkit laki-laki-laki yang lain. Ini kata para ulama, Allah Alaminhu tidak ada yang tahu jabatnya. Fakala maka Rasulullah SAW berkata, "Aduh Allah bertualah kepada Allah, ayah jadilahni minhum, menjadikan saya juga termasuk golongan mereka." Fakala maka beliau mengatakan. Sabaqa gabiha uqasha telah mendahului kamu dengan permintaan ini si uqasha. Kemudian terakhir ini. Sabaqa gabiha uqasha. Uqasha telah mendahului kamu dengan permintaan ini. Para ulama ikhtilaf. Para ulama berikhtilaf. Kenapa? Apa sebabnya? Rasulullah Alaihi Wasallam berkata demikian. Apa sebabnya? Ada yang mengatakan, sebab yang pertama ialah kata mereka, orang ini, yang kedua ini ialah seorang munafik. Dia ini seorang yang munafik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjawab dia dengan sesuatu yang tidak membuat dia benci dalam rangka taklif untuk melembutkan hatinya. Ia nanti jawaban diplomasi gitu. Sabakah pihak Kaisha atau Kasatbunawliga. Maunya beliau enggak enggak apa namanya tidak di, di tidak jelas itu. Ini ihtimal yang pertama. Dikatakan sebagai Kesaromuna cierto. Namun yang pertama ini ihtimal yang pertama ini بعيد. Ini kemungkinan yang sangat jauh. Yang sangat jauh. Kenapa demikian? Sebab, kalau dia itu seorang munafik, maka tidak mungkin orang tersebut meminta kepada Rasulullah SAW berdoa kepada Allah menjadikan dia termasuk rombongan tadi. Itu tidak mungkin itu. Kalau dia munafik, apakah nah dia lari ke sana? Begitu maksudnya. Justru, kata-kata justru, Permintaan dia ini menunjukkan keimanan dia. Justru permintaan dia inilah menunjukkan keimanan dia. Sehingga jawabannya pertama ini kurang tepat kalau dikatakan sebagai munafik. Jawabannya yang kedua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian karena beliau khawatir. Akan terbuka lebar-lebar pintu masalah ini. Sehingga dikhawatirkan setiap orang akan bangkit. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. masing-masing semuanya meminta supaya didoakan. Sehingga boleh khawatir akan terbuka benar lebar-lebar. Sebab dikhawatirkan pula yang memintanya itu ada yang termasuk rombongan tadi. Ada pula yang tidak termasuk rombongan tadi. Sehingga beliau mengucapkan kalimat demikian. Sabahqa gabiha uqasyah. Uqasyah telah mendahului kamu. Ini untuk menutup pintu rapat-rapat. Kalau tidak ada lagi yang mengucapkan seperti itu. Sehingga cukup dengan sifat-sifat. Kriteria-kriteria. Yang disebutkan oleh beliau. Al-Satuh wa Salaam. Wal-Hadith. Mutafakun alaihi dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya pula Hadis yang panjang ini kaitannya dengan masalah tauhid ialah bahwasanya orang-orang yang masuk dalam surga tanpa hisab tanpa azab mereka itulah orang-orang yang memurnikan tauhidnya. Memurnikan tauhidnya. Dari mana? Dimurnikan dari sifat ketergantungan. At-ta'alluq. Sifat ketergantungan kepada orang lain. Seperti meminta ruqyah. Atau meminta dikai. Atau tatuyur mengarsial meng meng meng dengan yang lain itu semuanya merupakan sifat-sifat yang jelek yang menunjukkan kurangnya nilai tawakal kepada Allah dan juga menunjukkan ketergantungan kepada makhluk Allah tabaraka wa ta'ala sehingga sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini la yastarquun wa la yatayyarun wa la yaktaun wa ala rabbi mutawakkalun itu menunjukkan gamalut tauhid Menunjukkan kesempurnaan Tauhid pada orang tadi. Sehingga dia pun memiliki gamalut tawakkuli ala Allah. Tawakal yang sempurna kepada Allah Taala Sehingga dengan ini pula. Dia pun hakikat Tauhid. Telah mentahkib. Memurnikan Tauhidnya dari itu semuanya. Maka pahalannya besar. Mereka termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa azab. Masya Allah. Wadah termasuk keutamaan yang sangat besar bagi Tauhid dan Ahlul Tauhid. Nah. Kemudian dari sini. Habis yang panjang ini bisa kita ambil fayda yang lain. Bolehnya duduk percengkerama. Bolehnya duduk perjenggama membahas perkara yang mubah. Membahas perkara yang mubah. Seperti ini sekarang. Usain bin Abdul Rahman duduk di sampingnya Sa'ib bin Jubair, berbinjang. Perbincangannya apa? Siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Saya mubah, perkara yang sebenarnya mubah. Maka diperbolehkan. Selama tidak ibadah waktu Sampai menyanyiakan waktunya. Atau sampai melalakan dia dari zikir kepada Allah. Atau melalakan dia dari ta'atullah. Kata'at kepada Allah. Kalau semata-mata bersengkrama. Berbicara dengan mubah diperbaikan. Hadis ini pula. Menunjukkan. Bu'udu salaf an-riyak. Bu'udu salafi an-riyak. Jauhnya salaf an-nasoleh. Dari sifat riya. Ingin dilihat orang atau semuaah ingin didengarkan orang. Dari mana itu? Dari kalimat "Ama ini dalam akun filsalatin". Ketahuilah, aku tidak dalam posisi solat ketika itu. Jika uh, ada ulama ini uh, menunjukkan jauhnya mereka dari yang namanya riyad, juga menunjukkan. Menepis anggapan, menepis anggapan bahwa dia melakukan sesuatu amal soleh, padahal tidak demikian. Menepis anggapan bahwasanya dia melakukan tindakan amal soleh, padahal tidak demikian. Anak ini lambat kufir solat. Hadis ini pula menunjukkan bolehnya. Memberitahu, memberitahukan sakitnya dia kepada orang lain, lihajatin. Paham ya? Men menunjukkan bolehnya memberitahukan kepada orang lain, penyakit dia untuk hajat. Atau karena hajat. Di hajatnya, ialah seperti niwayat ini. Walakin ni ludigtu. Untuk menjelaskan bahwasanya keadaan dia ketika itu ialah sedang disengat kawat singking sampai tidak tertidur. Itu diperbolehkan. Di antara hajat yang lainnya pula, misalkan kamu memberitahukan penyakitmu kepada sang popib, kepada sang dokter atau sang ahli untuk kemudian dicarikan obatnya. Ini diperbolehkan. Dan tidak termasuk asyakwa al-madhumah. Tidak termasuk tindakan mengeluh yang terlarang. Kalau mengeluh yang terlarang. Itu mengeluhkan sakitnya. Yang ada unsur asuktu min qadarillah. Ada unsur kemurkaan. Ketidakariubauan dari takdirnya Allah SWT. Itu yang boleh. Saya mengatakan. Mengeluh tu, kenapa kok saya sakit begini, kenapa kok saya begini, kenapa kok saya begitu. Coba kiranya saya dulu begini, dulu begitu. Itu namanya syakwa al madhumah. Keluhan-keluhan yang tercelah sebab mengandung unsur ketidakrilehan kepada takdir Allah Taala Adapun kalau tidak ada unsur demikian, memberitahu kepada orang lain untuk diobati. Atau menerangkan untuk hajj tertentu Maka diperbolehkan Hadis ini juga menunjukkan Kebolehan istifsar Meminta keterangan lebih lanjut Tentang perbuatan seseorang Dari ucapan Syed da, Lalu apa yang kau perbuat begitu namanya istifsar Meminta penjelasan rincian dari perbuatan dia Jadi saya menunjukkan Bolehnya menjelaskan Kepada orang tadi Rincian-rincian perbuatan yang dia minta Itu diperolehkan Irtaka itu Saya ini minta dirugia si ketika itu Ada ya just Diperolehkan Ada disini pula menunjukkan kepada kita Tolapud dalil Menunjukkan kepada kita anjuran untuk meminta dalil, dalil atas perbuatan tadi dari kalimat fāma hamalakah apa yang mendorong kamu berbuat demikian, fihi pula berdalil menunjukkan permintaan dalil apa dalilnya kamu berbuat demikian. Dan ini merupakan dakwah dalaf kebiasaan salahuna sawla rasulullah saw warahidillahu talalum wa ta asmaill in. mereka ini. Dalam peramal, dalam perucap, Itu mesti didasari oleh halim. Salam. Namun yang telah berdalil. Juga menunjukkan kepada kita. Rabtun bil ilm. Fi amalihim. Menunjukkan kepada kita. Mengikat orang-orang. kaum muslimin. Dengan ilmu. Dalam semua amal-amal mereka. Diikat dengan ilmu terus. Ketika peramal ilmunya apa. Ketika berujak, ilmunya apa. Masya Allah. Kemudian hadis ini pula menunjukkan kepada kita. Ibadau al-hujjah ala mafa'al. Menunjukkan kepada kita. Kepuluhan menjelaskan argumentasi. Menjelaskan hujjah. Atas apa yang dia lakukan. Kemudian yang dia lakukan oleh Hussain bin Abdul Rahman tadi. Disampaikan sama dia. Argumentasinya hujah-hujah. Hadis ini pula menunjukkan kepada kita. An-Nasahabat ayatahawarun. Bahwasannya para sahabat yang mulia. Salafan al-Saleh. Salaf kita yang mulia. Mereka itu berdialog. Ayatahawarun berdialog. Tentang suatu perkara ilmiah. Sampai mencapai titik kebenaran. Hatta yasilu. Ilal berdialog tentang masalah ilmu sampai mencapai titik kebenaran dan ini dialog yang dihancurkan yang disyaratkan, yang dibolehkan adapun dialog atau perdebatan bukan dalam rangka mencari kebenaran mazmumah. maka dia termasuk dialog dialog yang terselah nah dan sesungguhnya masih banyak lagi insyaAllah ta'ala faedah-faedah lain yang bisa kita ambil dari sini. Wa'adhi'l-la'i ta'ala akan kita teruskan kembali pada pertemuan yang berikutnya. Masih membahas riwayat ini faedah-faedah yang bisa kita ambil. Dan nanti insyaAllah ta'ala secara khusus kita lebih rinci. Pembahasan sifat-sifat orang-orang yang masuk ke dalam surga tambah hisab, tambah azab. Insya Taala. Wallahu a'lam bi'syabab. Ala. Alhamdulillahirobbilalamin. Apakah orang yang minta pijat kepada orang lain, termasuk orang yang kurang tawakal kepada Allah Ta'ala, dan pijatnya itu karena sakit atau capek? Tidak, tidak. Ini tidak termasuk dalam pembahasan uh, riwayat ini tadi. Diperbolehkan sebab itu termasuk upaya tadawi. Diperbolehkan sebab termasuk upaya pengobatan. Kondisinya sama saat kamu datang ke dokter, Menjelaskan penyakit-penyakit kamu. Minta supaya diperiksa. Dan dijadikan obatnya. Sehingga perkara yang jahit. Yang tak boleh yang tadi itu. Empat atau tiga perkara tadi. Ya sterkun, ya daun, ya taapai harun. Ada perkara perobat. Yang diyakini. Apa namanya. Kemungkinan besar atau diyakini kesembuhannya. Maka diperbolehkan. Dengan cara-cara yang syar'i tentunya. Apakah rasa takut pada jin, atau hantu, atau sihir-sihir dapat mengurangi tahu seseorang? Dirinci. Tentang masalah ini dirinci. Kalau eh, takutnya itu, takut kepada jin atau hantu, atau misalnya itu, sampai pada tingkat dia meyakini, dia meyakini bahwasannya kemanfaatan dan kemampuartan itu dari jin, maka itu ketakutan yang sampai pada tingkat syirik akbar, syirik besar. Kalau dia meyakini bahwasanya yang menatangkan manfaat dan maupuartan dia rajin. Adapun kalau takut dengan tanpa disertai niatan seperti itu, dengan tanpa disertai seperti itu, aman? -am? Semua teman takut sahaja barajian, misalnya. Maka ini mengurangi nilai tauhidnya dia kepada Allah Taala. Aman? -am? Mengurangi kesempurnaan tauhidnya dia kepada kepada Allah Taala dan menunjukkan sikap penakutnya dia. Tawakal yang kurang tinggi. Kepada Allah Taala. Nampol Allah Almasyar. Sebagian orang dalam bab ini terjatuh kepada al-kauful wahmi. Rasa takut karena bayang-bayang, cemas dia saja. Ini orang-orangnya orang, -orang yang jaban kata para Penakut luar biasa. Jalan malam sendirian takut. Kalau jalan tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri. Dengan sebelah belakang. Bahkan mungkin dia sampai lari terberit-berit. Melihat bayang-bayang sesuatu. Lari kencang. Dengan belakang ada bayangan, ada bayangan. Lari lagi. Terus oh. hingga sampai dia capek. Terengah-engah. Berhenti dia. Ternyata itu bayang dia sendiri. Bayang-bayang dia sendiri. Dianggap sama dia bayang-bayang. Apa hantu atau apa. Lari terengah-engah. Ini namanya khawfun wahmi. Takut yang wahm saja. Menurutkan javan. Dia itu orangnya penakut. Baik. Dalam suatu ayat disebutkan, Inna allaha la yafiru ayyu syaragabihi o yafiru maduna dhali kalima yasha. Sesungguhnya Allah SWT akan mengampuni dan akan mengampuni yang selain itu bagi orang yang akan dikandaki. Apakah kata duna pada ayat ini menunjukkan bahawa semua dosa selain syirik akan dimaafkan oleh Allah tanpa terkecuali. Lalu bagaimana dengan ayat Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum dustaziyun datang taziru kaligafar tumfa ada imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kamu mengolok-olok? Jangan beralasan. Sungguh kamu telah kafir perayaan kalian. Mau menjelaskan sebentar. Ten... Tapi ini ini yang pertama. Tapi yang dimaksud dengan وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَا يَشَاءَ Kalimat Duna Dalik Maksudnya ialah dosa yang tingkatannya di bawah kesyirikan Bukan selain kesyirikan Sebab dosa-dosa kekufuran Dosa-dosa nifakun akbar Kemunafikan yang besar Dosa-dosa bid'atun kubro Bid'a yang sangat besar Itu semuanya masuk dalam lingkup kesyirikan Termasuk dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Taala Sehingga ayat ini yang kamu sebutkan. Ialah termasuk dosa kekufuran. Masuk dalam lingkup kesyirikan tadi. Sehingga pengertian duna di sini. Itu ialah di bawahnya. Yang selain dosa-dosa kesyirikan, kekufuran. Yang Yang dimaukan di sini ialah al-gha'ir. Qus al dosa besar-besar dan dosa-dosa kecil selain kesyirikan dan keguhuran tadi ini yang dimaksudkan ini yang diceritakan oleh para ulama tentang ayat ini sehingga dunah zalik iyalak jahair usahair, orang-orang yang meninggal dunia di atas dosa besarnya atau dosa kecilnya dan belum sempat bertawabat maka dia atas dalam masyidah tergantung kehendak Allah bila Allah mengendaki diambuni-dambuni dia kalau dihadap yang hadap terlebih dahulu, baru kemudian nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Taala. Mau menjelaskan tentang hukum salawat ketika menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukunya wajib. Ketika kamu menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib untuk bersalawat kepada beliau. Dan hukum menjawab solawat ketika mendengar orang lain bersolawat. Hukum menjawab solawat. Tidak. Ketika mendengar nama Rasul. Kalau yang awal tadi, kamu yang melafatkannya menyebut nama Rasul, maka kamu wajib untuk bersolawat. Yang kedua, ada orang lain menyebut nama Rasul, terlelulah Sallam. Maka kamu pun juga demikian diwajibkan untuk bersolawat. Diwajibkan untuk bersolawat. Tamam, hati yang merawat itu ialah ke, ke, ke, apa namanya? hati ketika seseorang naik mimbar. Beliau mengatakan amin, amin, amin Tiga kali. Di antaranya Rasulullah mengatakan rawi ma'an famriin, kata Jibril, "Zuk wa rawi ma'an famriin zukirta 'indah wa la nusalli Sungguh celaka dan celaka seorang yang engkau disebutkan di sampingnya dia dan dia tidak bersolat berkat. Itu punya wajib yang melafatkan hukumnya wajib, dan yang mendengarkan nama Rasul juga wajib untuk bersalawat. Hanya saja, ada khilaf di kalangan para ulama. Dalam satu majlis, dalam satu majlis ini, satu pertemuan sekarang. Salawatnya itu apakah setiap kali disebutkan oleh beliau, atau bagaimana? Sebagian ulama berpendapat, bahwasannya salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, yang wajib, fil umri marah. Yang wajib itu, e, sekali dalam seumur hidup. Itu yang wajib. Selebihnya sunnah. Ini pendapat lajnah daimah. Yang diketuai ala al-syeikh ibn Ubas. Berhujat dengan ayat. Inna allaha wa malaykatahu yusalluna ala nabi. Ya ayu ladhina amanu. Sallu alaihi wa salimu taslimah. Sesungguhnya Allah dan mereka bersyarakat Nabi Wahai orang beriman Selawatlah padanya dan salamlah kepadanya Dengan salam yang bagus Ayat ini umum tidak menunjukkan jumlah Maka kata mereka Mutlak dilakukan sekali Maka cukup untuk Menggugurkan kewajiban dia Ini pendapat legenda iman Pendapat yang kedua mengatakan uh, Hukumnya wajib Satu kali dalam majelis Dalam sebuah, -sebuah majelis yang sering dibawakan nama beliau, maka yang wajib ialah marah sekali. Selainnya Gumiya Sunnah. Berhujat dengan hadir yang saya bawakan tadi. ta'indahu Engkau disebutkan di samping dia, dan dia tidak bersalawat pada kamu. Yang kedua inilah yang sahih, yang rajah. Dan ayat tadi dikhususkan dengan riwayat tersebut. Sehingga yang wajib ialah dalam satu majlis, satu kali. Baik dalam majlis ilmu, atau muhadarah, atau khutbah, ada semisalnya, eh, yang wajib cuma sekali, yang selebihnya adalah sunnah. Nu'at gajah terkankan -kan sekali. Yang kedua ini pendapat yang dipilih oleh syekh Muqbil bin Hadi, Al-Wadi Rahimahullahu Ta'ala wa Qafarullah wa naktafi lahuna insyaAllah ta'ala subhanahu wa bihamdik, asyadu wa la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum rabbil alamin